Pitanje svijetog evanđelja po luki. Slavate je gospod, slavate je gospod. Reče je gospod priču ovo, neki čovjek s veliku večeru, I, pozva mnoge, I u vrijeme večere posla slugu svojega da kaže zvanicama Dođite jer je već sve gotovo I počeše se svi redom izgovarati Prvi mu reče Kupi knjivu i moram izići da je vidim Molim te izgovori me A drugi reče Kupih pet jarmova volova I idem da je pogledam Molim te izgovori me I treći reče Poženih se I zato ne mogu doći I sluga taj došaoši javi ovo Gospodaro svome Tada se raznijevi domaćin I reče sluzi svome I zidži brzo na trgove I ulice gradske, i dovedijamo siromahe, i bogalje, i krome, i slijepe. I reče sluga, gospodaro, učinjeno je kako si zapovjedio, i još ima mjesta. I reče, gospodar sluzi, izidji na puteve, i među ograde, i privoli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 apustola Павла, kako blagodari Bogu i Otcu što nas je sinom njegovim i žrtvenom ljubavlju koja je projavljena i otkrivena krsnim stradanjem i tridnevnim vaskrasenjem izbavio kako on kaže, od vlasti tame. A sve, braćo i sestre, što nije obasjano svjetlošću istinitom, svjetlošću božanskom, svjetlošću oca i sina i svetoga duha, sve je to oblast tame. Sve je tame. A Tama vlada samo nad onima koji su svojom voljom izabrali tamo, ta vlast koja istina postoji. Ona, braća i sese, ne govori o sili tame, nego o, be, o bezumlju onih koji su pored svjetlosti tamo izabrali koje su pored mogućnosti da se potčine volji božoj i u njegovoj volji nađu sopstvenu slobodu i život podčinio se kami zlobi đemon i danas braćo i sestre svi oni Који не живе истинским životom, а истински живот je само живот литургије, живот благодарења, живот словословља, живот у истини, у правди, у святости, у травој vjeri, svi oni se navaze u obrosti i u vlasti tame. Bez obzira kakva se vještačka rasvijeta tamo koristi, kao što se koristi u ovim praznim danima ovih praznih praznika, vidite i sami to jeftino osvjetljenje, ti jeftini svijetlujeći ukrasi koji samo još više pojačavaju Tamo, tim vještačkim kontrastom, govore o dubini tame i njenoj gustini. Istinska svjetlost, braći i sestre, istinska radost, moguće je samo u zajednici sa svetom trojicom. Nema života izvan života. Nema istine izvan istine. Nema smisla izvan smisla. Nema čovjeka izvan Boga. I nema Boga, braće i sestre, do onog koji nam se otkrio kroz Sina, ovoprocijenom. Sve to drugo O čemu se priča? Govori, piše, sve je to braće i sestre obrast tame. Ili kako kaže Sveti apostol, polje boglost i tame. A načovnik tame jeste Sotona, pali angel. I zaista i mi danas Treba da zabogodarimo Gospodu što nas je svojom svjetlošću, koja evo stija kroz našu svetu vjeru i crkvu, kroz ova liturgijska sabranja prizvao i iz smrti evo doveo ovdje na ove izvore vječnog života i stame grehovne izveo ovdje u prostor čiste i svete svjetlosti. To je, braćo i sese, glavno što treba da znamo i to raspoloženje ovdje treba da imamo. Prije svega, blagodarenje. Kako divno počinje sveti apostol. Blagodarim Bogu i ocu naše Нема apostol nikakvu dilemu, braći i sestre. Sav njegov живот pretvorio se u jedno blagodarstveno strujanje. Sav je postao kao strijela blagodarna, koja oštricom blagodarenja probija vazduh i cijepa svako loše, tužno, unilno, depresivno Sijepa i sječe svaku laž i svaku obmanu, jer on nema dilemu, on blagodari Otcu Nebeskomu, što ga je sinom svojim jedinorodnim i svjetlošću njegovom žrtvom smrću stradanjem izbavio od vječne muke i od vječnog stradanja. Od vječne laži. Silom duha svetoga. I sva crkva naša, braće i sestre, satkana je od takvih raspoloženja. Svi naši sveti oci bili su prije svega blagodarni gospodu. Zahvalni gospodu na svim darovima i vidljivim i nevidljivim kojima nas je Gospod obdario i evo do dana današnjeg svakoga od nas dariva. I ovo sunce, braće i sestre, kome niko ne govori više ni dobar dan, ni pomost Bog. Ovo sunce, braće i sestre, je Boži dar. Zamislite da ga Gospod ne dao. A to može hrlo lako da se desi. Ono bi se momentalno povuklo, ugasilo, ako bi takva bila volja Božja. Ne bi ono pitalo nikoga od nas, braći i sestre, ljudi, svih ljudi. Ne bi pitalo ni jednog čovjeka na zemlji. Makako on bio važan i ja. Ono sluša volju onoga koji ga izvodi svako jutro da obasjava narod, neblagodarni narod. Međutim, postoji jedno davanje, braću i sestre, koje neuporedivo prevazilazi svjetlost sunca, bez koje nema razgovora. Nema ni gusava, braćo i sestre. A to je svjetlost liturgije. To je svjetlost gospodnja, koja evo iscijava iz sveštenih oltara, gdje on sam svjetli došao, na zemlju došao u vrijeme da svjetli, braćo i sestre, onom vječnom svjetlošću. I kako kaže Sveti Jovan Zlatusti, čiju liturgiju, evo, služimo, kaže, zamislite, kad bi ovo sunce sišlo i ovdje sa ove naše planete zemlje, zacarivši se na njoj kao na nekom prestolu počelo da obasjava vaseljenu odavde sa zemlje. E tako je, braćo i sestri, gospod vječno sunce došao na zemlju, ne na neku drugu planetu za kojima mi čeznemo, koje istražujemo kao nekakvi rudaci, bezumnici, Nije si ni na jednu zvijezdu od kojih mi tražimo uporno, kao nekakvi bogesnici, kao nekakvi debili, odgovore o budućnosti kroz okutne sisteme, kroz zlu astrologiju, džovolju nauku, nego je si išao tvorac zvijezda Волос неба и земле брати и сестре Сизшо на землю и стране обасјава брати и сестре И люди и ангеле за не прежи демон Его неко Бог дошо и од земле jest је стољске природе од Prečiste i uvijek Djeve Bogorodice primio naš sastav, sjedinio ga sa sobom u njegovoj ličnosti, u njegovoj ipostasi i postao bogo čovjek. I vječnu svjetlost braće i sestre emituje i sijava kroz ljudsku prirodu. I evo ga danas sjedi sa desne strane Boga i Oca a duhom svetim, evo ovdje na zemlji, kroz pravoslavnu crkvu obasjava sve narode koji su željni istinske svjetlosti, a ne lažne, demonske, magijske, grehovne, strasne. I ovo sveto evanđelje još jednom I pokozna koji put podsjećao ovaj narod braće i sestre da je sve gotovo sučuvio ovo sveto evangelje reče gospod rišovu neki čovjek zgotovi veliku večeru i pozva mnoge i u vrijeme večera Posla slugu svojega da kaže zvanicama. Dođite, jer je već sve gotovo. Sve je gotovo, braće i sestre. Ovo što mi radimo, ove naše dopune i izmjene, ovi naši komentari, ove naše napomene, to je, braće i sestre, od našega ugudila. To je od našega bijesnila. To je od našoj gordosti, to je od našoj neposlušnosti, to je od džavoga, braće i sestre. Nema ništa više novo, sve je gotovo. To što mi pokušavamo izvan crkve, braće i sestre, to su tamne rabote, to je oblast tame, to je demonska inspiracija демонско надкнуће то су сатаниски проекти погледајте свет како се тресе од демонске енергије дјево имани свет народ враћа се човечанству пуно дјевог никад као дана вегеони демона враћа се ушу и људски род Že god se okreneš na svakom kontinentu, krdo, veliko, krdo, džavo imani, pogledajte kakav nemi, pogledajte kako se zemlja trese od demonske, satanske groznice, pa prije nekoliko godina, A na radost džavola, kad je ubijedio ljudski roda, dolazi smak svijeta, počeli da se tresemo. Boje se ljudi strašnog suda, đavo živi u njima, braćo i sestre, pa se i on i oni plaše. Pun ljudski rod džavola. A, Gospod ovim evanđeljem govori da je sve gotovo, sve je završeno, sve je spremljeno, braći i sestri. Nema mi šta više da radimo. Ma vidite, nismo mi nikad ništa ni radili, mi smo samo griješili, samo smo probleme pravili, samo nevoljni. Господje sve završiju, on je zgotovio večeru. O je brać i sestre, sve radio, sve sprejo i pozва nas da dodziemo na večeu. Velika вечera, to вам je bracio i sestre, sveta, великika liturgija. To mi je ona tajanstvena večera, to je ono što mi dan danas evo i u ovom trenutku činimo. Pa nas je neko trebao ovdje da ovlasti, braći i sestre, da bismo mi služili danas svetu službu. Pa nismo mi ovdje sami došli. Nas je sami gospod ovdje postavio da služimo preko svetih apostola, preko svetih arhijereja, vladika, episkopa, postavio nas tako da mi danas ovdje služimo sa Božim blagoslovom. Sami gospod, braće i sestre, dao nam je vlast i pozvao nas je da služimo ovu službu danas. Nismo mi tražili odobrenje od ljudi, od vlasti ovoga svijeta, Jer vlasti od ovoga svijeta, one nemaju tu vlast. To ne pripada njihovoj nadležnosti, to nije njihov domen. Ova služba, ona prevazilazi i prostor i vrijeme. Mi se njome krećemo, braćo i sese, kroz vrijeme. Mi ovom službom dotičemo i granice vremena mi dotičemo i onu prvu tačku vremena, mi dotičemo i onu poslednju. Takva je liturgija. I šta tu mogu da nam ponude moćnici ovoga svijeta, koji ni nad sobom vlas nemaju, ni nad današnjim danom, kojima i današnji dan vrlo lako može biti Poslednji. A mi u crkvi imamo Boži blagoslov, braći i sestre, da služimo ovu službu. Da služimo preko sveštenika narodu, da ga pozivamo da dođe na večeru, jer ga je vladika pozvao, car ga je pozvao, gospod je pozvao. Sve trojica poziva, braći i sestre ovaj narod da se okupi u hramovima Božim, da dođe na večeru. Svi smo mi, braće i sestre, pozvani. Dođite na večeru. Sve je gotovo. A šta mi činimo? Kako mi, braće i sestre, odgovaramo na taj poziv Boži, A svaka sveta liturgija je Boži poziv, pa ti vidi kako ćeš, ali znaj da te Gospod pozvao. Svaka nedelja nema potrebe da ti se uvučuje poziv, znaj da je nedelja dan Gospodnji i ne može biti da nema večere. Svako zvono koje poziva na liturgiju, Poziv je na trpezu gospodnju, na večeru gospodnju, a ti vidi kako ćeš, ali znaj da te gospod poziva, lično on jer nećemo crkvu doživljavati, braće i sestre, na pogrešan način. Crkva je tijelo gospodnje, kroz crkvu gospod poziva. Ako se ne odazoveš na poziv crkve, nisi se odazvao pozivu Božije. A gde ćeš onda, kućeš i kome ćeš? Oćeš vogovima. Kao ovi ludaci izove priče. Dobili poziv na pet jarmova vogova. To vam je ova industrija, braći i sest. To je taj biznis. To su volovi, braće i sestre. Biznis, industrija, ekonomija, bez Hrista, to su volovi, braće i sestre. Život se volovima, sa beslovesnima. I to je razlog da ne dođeš na večeru veliku i tajnu. Pet jarmova volova, imaš trgovinu. Imaš tamo nekakve njive, imaš nekakve poslove. Ma kako to bilo veliko i važno, ali ne može biti važnije za tebe, za tvoju dušu, za tvoje spasenje, za tvoju vječno od večera gospodnje, od srete liturgije. To ne može biti važnije, braću i sestre. To što mi radimo to nas ne spasava razumijete li vi to koliko goda su to dobri i blagosloveni poslovi ali to ne spasava braće i sestre to je potrebno ali za vremeno a liturgija spasava to što mi tamo radimo to nije braće i sestre dovoljno a ovo što gospod ovdje čini to je dovoljno za naše spasenje Dakle, ponovimo, on kaže, sve je gotovo, to što se trudiš, to je uzaludan trud, to što se trudiš i spadaš iz liturgijskog ritma, to ne da je uzaludno, nego to je ubitačno, ubijaš samoga sebe, samo me sebi režeš vrat, samo me sebi odsjecaš glavu. Ubijaš, mučiš samoga sebe. To je neki čudesni sadizam. Neko ludilo demonsko. Ili porodice. Oženio sam se, udala sam se. Ne mogu na večer. Čemu vodi taj brak, braći i sestri? Na čemu se temelji ta porodica ko nije na Božjem blagoslovu? Šta jede, čime se hrani ta porodica, ako se ne hrani Božijom hranom? Že izlazi s kim se sastaje, ako ne dolazi i ako ne sjeda ovdje za trpezom, sa samim gospodom? Kakvi su to tamo ljudi? Ko su oni, šta ti oni daju? Šta ti imaš od njih? Nemaš vječni život jer on ti ga ne može dati Evo mu glava upade u čorbu Pade Moždani udar Srčani udar Padem mu u glava u pečenju Padem mu glava u čorbu vruću Taj u koga se gleda kao u sunce Kao i spasitelj, evo vidi ga na što liči. Mrtar i nemoćan. A onaj koji nas ovam poziva braći i sestre, na ovu večeru tajnu, to je besmrtni gospod. To je onaj koji smrt satira. Koji je život odavad, braći i sestre. Koji i sebe život daje, Svemu što živi, svi sveti angeli dišu njime, braće i seste. Svi sveti ljudi njime dišu. Nema živog čoveka, istinskih živog, a da ne prima život od njega. Evo ga sveti Nikola jučesno ga proslavlja. Pa i on živi gospodom. On je bio tajnih Božije blagodati, on je bio sveti litur, sveti sveštenoslužitelj i prizivao je narod i dan danas ga priziva da dolazi u hramove i da se hrani besmrtnom hranom i besmrtnim pićem. I da nikako ne odgovara na taj poziv kao ovi bezumnici iz evanđelske priče. Kupih njivu i moram izići da je vidim. Molim te, izgovorim. Pogledajte ovu dilu. Koliko nas, braćo i sese, na takav način razmišljaju i razmišljavo. Liturgija je i mi imamo njivu. Kupili njivu, idemo da je obiđemo. Pogledajte ovu dilu. Potpuna boveština. Drugi reče, kupih pet jarmova voglova. I idem da ih ogledam Molim te izgovorim Još se to pretvori u molitvu Ili kako bi mi to danas rekli Blagoslovi da ode da ih vidi. Oče blagoslovi da odem ovamo Da odem onamo da odem na skijanje, na pecanje Na igre, na zabave No što mi da blagosiljamo, braći i sestre? Mi smo ovdje služitelji Nismo mi ovu večeru zgotovili. To su se dobro naspavali, došli, i odežde, upali makinu i idemo. A onaj koji je sve zgotovio, te nam ovako udobno biva, to je Gospod. I tražiti blagoslov od ljudi da se nanese uvreda svetome caru, to je nemoguće, braći ni sveti. Idi pa muči zajedno sa volovima. Idi uzmi kupi masku, danas ih ima na vucije, pa idi pasi sa njima. A treći reče o ženih se i zato ne mogu doći. On je ozbiljan, to je ozbiljan prekad. Uženio se, gradi kuću, sa treba voliti računa evo i djeca, jedno drugo treba vas pitavati to je ozbiljna obaveza, molim te izgovori me, ja sam se oženio a koga si oženio, mrčo pa i ona je mrtva kao i ti sve mrtvo bez Boga i ta djeca koju rad, radja a to su sve mrtvaci To su sve mrtvi sasudi u koje treba život da se ulije. Če i majka mlijekom, poprostite, ali tako je, mrtvim mlijekom da ga hrani, da mu život vječni daje? Neće. Koga su god majke mrtvim mlijekom hranile, to sve pomrlo, braći i sese. To je dojki prešlo na špriceve. To je sa dojke i prešlo na narkotike. To je sa dojke majke i prešlo na dojke demonske. Džakona Vakum se zafalio majici na mlijeku. Kad ga je zvala i prizivala da se odrekne Boga. Neka majko na mlijeku ti fala, ali ne hvala na savjetu tome. Srbno. Je Hristo, ne boji se smrti Nema ljepše vjere od hrišćanske Nema ljepše večere od tajanstvene, od tajne Nema ljepše službe od liturgije Zato obraćuje se se, ne mojmo da se igramo Ne mojmo da gubimo vrijeme Sveta crkva pravoslavna Mislimo na crku, braću i sestri, apostova svetih, na Božju crku. Uprkost svim važnim komentarima i zlonamjernima na vizama, ona, braću i sestre, suština njena je tajna njena. Suština svete te liturgije, braću i sestre, je zajedničarenje sa gospodom. Jedinstvo sa njim Da živiš u zajednici sa Bogom Da budeš Bogom živ Da se hraniš njime Da jedeš njegovo tiju I piješ njegovu krvu Evo za nekoliko trenutaka Čućemo Bez obzira što je mnogima od vas Liturija još uvijek nepoznata Njen smisao I njen jezik Ali čućete svi Uzmite, jedite, ovo je moje Vi ste iz nesreći, ovo je krv moja novoga zavjeta. I šta mi radimo? Da li pijemo i jedemo? Ovde ima i oni koji često dolaze, a nikako se ne prichešćuju. I zato ću biti ispitani, i će biti ispiti oni braće i sestre. I će gospod na strašnom sudu, je li? Gledam te dolaziš, ali ne pristupaš. Jer nešto nije bilo u redu, jer nešto nisam dobro zgotovio, jer tebi ta hrana bila neodgovarajuća, a vidim te na drugim trpezama, si uredan. Sa dobrim apetitom, ali od ovoga leba nisi jeo, ne sjećam se i da ti kažem, ne poznajem te. Ko se ne sjedini sa Bogom, braći i sestri, kroz sveti putir, taj se neće na jedan, drugi način sjediniti. Pritom da bude blagodarni, da blagodari kao sveti apostol, da blagodari otcu, da blagodari sinu, da blagodari duhu svetome. Neblogodarni čovjek ne može biti hrišćani roptač, gunđalo, osuđivač, gnevljivac, zlopamtljivac, to ne može biti hrišćenim, rači i seste. Naravno, ovdje ne mislimo na borbu sa tim strastima, nego onaj koji barijakom maše, barijakom svih tih strasti. Nebogodaran nije Boži čovjek. Nije čovjek crkve. Jer večera I ovaj sveti dar, on, braći i sestri, traži blagodarnost. I sveta liturgija sva satkana od blagodarenja. Zablagodarimo gospodu. Neka bi dao gospod da i ova sveta služba, braći i sestre, prosveti naše umove da vidimo... I da prepoznamo gospoda koji ovdje sa nama i koji je zgotovio večeru. Da prepoznamo, braće i sestre, da je sve gotovo, da je sve spremno. Samo treba da se odazovemo i da budemo među izabranima, jer je mnogo zvani. Svi su pozvani, braće i sestre. Ali je... Kako sam Gospod kaže, malo izabrani. A izabrani su samo oni koji poštuju svetu liturgiju, koji poštuju svetu neđelju, koji poštuju sveto pričašće, koji poštuju taj čudesni nadnebesni dar, koji ga primaju braće i sestre u duhu pokajanja i blagodarenja i koji se već u vremenu raduju vječnosti. To su izabrani. Neka bi dao Gospod da i mi budemo među njima, neka bi dao Gospod svima ljudima tu svijest da iskoriste ovu dragocijenu mogućnost i ovo dragocjeno vrijeme, od kojeg nam i vječnost zavisi. Amin. Bože daj. Ako ih ima među nama nisu kršteni, oni nemojte da privaze svetinje. A oni koji su kršteni koji se trude u granicama svojih moći, a uz Božiju pomoći, sa sviješću da prilaze svetinji da pristupaju samome gospodu, Bogu i caru i spasitelju, koji se kroz ovu svetu tajnu predaje ljudima, i tu vjeru imaju i život koji sklađuje sa tom vjerom, jer takva vjera, braćo i sestre, ona je živa vjera i ona neminovno djeluje na život za razliku od mrtve vjera. To je ona vjera koja samo izgleda da jeste, ali djele govore da je mrtva. To je život bez promijena na bolje. To je pristupanje svetinji bez poštovanja, bez vjere, bez pokajanja. Oni koji su kršteni, koji vjeruju i koji su spremni da se minjaju po volji Božjoj i u skladu sa učajnjem naše svete pravoslavne crkve. Neka priđu i neka se dotaknu sile i svetinje. I ona će im u tim namjerama pomoći. A oni koji pristupaju, braćo i sestre, ne želeći da se mijenjaju, Njima će svetinja biti prvi neprijatelj svakome grihu, svakoj zlobi. Imaće gospoda ne za spasitelja, nego za prvog neprijatelja. Imaće gospoda ne za pomoćnika, nego za prvog protivnika. Jer gospod se, braćo i sestre, gordima... Protivi. Znači, istupa u usmjereno dejstvo, protivi sa gordima. A zamislite na šta liči život čovjeka kome je gospod protivni. Zato nemojmo da se igramo sa svetinjom i nemojmo da bježimo od svetinje. Sve je ovdje radi nas i radi našeg spasenja, a našo je da to prepoznamo, da to ispoštujemo vjerom, živom vjerom, dakle vjerom koja ostavlja trag u životu i svetim blagodarenjem, blagodareći Otcu, blagodareći Sinu i blagodareći Duhu Svetomu da nam se život pretvori u blagodarenje, braću i sestri. A silu da tako bude, evo imamo ovdje, u našoj crkvi i u svetoj tajni pričešća. Da to blagodarenje bude reakcija na sjedinjenje, na zajedničarenje, na pričešće. Jesi li se pričestio? To jest, jesi li primio Boga u sebe? Pa daj onda da zabragodarimo Da zahvalimo, ne samo danas i ne samo u trajanju ove svete službe, nego da nam sav život bude blagodarenje, braći i sestri, svetoj trojici, na neizrecivim darovima koji se evo udostoji i na ovoj svetoj liturgiji. Hristos Voskresa, Hristos je među nama. Vrači i sese, samo da vas obavijestimo da će u subotu 27. decembra Božim blagoslovom u ovom hramu ovog našeg manusira biti održan Sabor sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. To su redovna sabranja u okviru božićnog posta. Sabranje u kojima uzima učešće sveštenstvo naše svete mitropolije na čelu naravno sa našim arhijerijem mitropolitom Cetinskim Amfilohije i svim sveštenicima sa rešinama naših hramova i gumanima i i gumanijama da dakle, kai veliki blagoslov za naš manastir i za ovaj grad sveta arhijerajska liturgija počeće u 8 časova i naravno da bismo svi trebali da budemo tu da dočekamo naše pastire naše arhipastira i sve sveštenike i igumane i gumanije koji čuvaju našu svetu vjeru samim tim čuvajući i zenicu našega oka čuvajući i naše živote to jest mogućnost i onaj put koji nas vodi u vječni život a koji bi nažalost mnogi htjeli da zatvore zato naše pastire prije svega naše epistope i sveštenstvo treba da čuvamo i da podržavamo, ukrepljujemo prije svega molitvenim odnosom i molitvenim sabranjima. Poslije Arhijerajske liturgije u Velikoj sali udržat se sastanak na zadate teme gdje će vladika sa sveštenstvom razmijeniti mišljenja i utiske vezane za ovu godinu proteklu i gdje će se razgovarati o tome kako naprijed kroz ovo vrijeme I sa ovim našim, nažalost, poprilično oboljelim narodom, podivljelim narodom, kako ga pripitomiti, kako ga u tor slovesnih, a ne beslovesnih ovaca vratiti. Jer vidite i sami kao beslovesni skupljamo se i okupljamo tamo gdje nam nije mjes. a i mi da dočekamo našega vladika i naše sveštenike, I da se svi zajedno Bogu pomolimo ovdje u hramu u subotu u osam sati kad počinje liturgije što znači da treba doći malo ranije. Obzirom da je u pitanju veliki broj učesnika, e, Mitropolija se ponudila da pomogne malo našoj obitelji finansijski oko organizacije trpeze, ali mislim, braći i sestre, Da je bolje da ne očekujemo i da ne primimo taj dar, nego da se sami potrudimo pa da ponešto napravimo. Vjerujem da i sami imate volju i raspoloženje da svako na neki način, nekim svojim malim darom doprinese, odnosno ukrasi tu prazničnu, zaista prazničnu trpezu. Jer to je događaj, braćo i sese, sabo koji neuporedivo prelazivazi sve ono što se u ovom gradu dešava. Vjerujte, neuporedivo. Svi pastiri naše mitropolije tu se sabrati. Takve kakve imamo. Tačno je da mi možemo biti mnogo bolji. Mnogo, mnogo bolji. Ali mi druge pastire nemamo, broći se. To je naše sveštenstvo. To je naš bogodike. To su naši igumani, naše igumanije, znate? To su predstavnici našega naroda, to pred nebom, to su molitvenici za ovaj rod. Tako da ko njih prima, kako kaže Sveto evanđelje, mene prima. A ko se njih odriče, mene se odriče. Eto imam slobodu pred vama da pozovem posebno naše sese, ne treba tu ništa specijalno. Mi kao bratija možemo to da iznesemo, ali ovdje govorimo o razvijanju saborne svijesti, znate, da kao miro nosice i pa malo odreagujemo na dolazak našeg Gospoda koji dolazi dolaskom njegovih sveštenika i to vidite. Velika je čas što je naš manastir izobrazan za to sabranje. Prošle godine ono je bilo u kripti sabornog hrana. Nekad u ostrogu svake godine na drugom mjestu, evo gospod je da ove godine pred veliki božični prazni imamo i to zaista veliko svešteno sabranje koje će mnogo pomoći svima nama i ovom gradu donijeti veliki blagoslov. A mi kao liturgijska zajednica, jer opasno je, braćo i sese, čuvajte se toga i vi i mi, da mislimo da je to stvar crkve moje, eto da dođem i da pođem. Nije to to, znate. Ovo je tajna večera, ovo je porodica. Crkva, znate. To je sve porodica. I tu treba da postoji komunikacija. A pošto živimo u vremenu teškom, punom samoljublje egoizma, vrlo često se dešava, se zaglavimo u onoj bolesnoj, nezdravoj individualnosti. To je moje molitva, moj put, moje spasenje. Dođemo u hram ili pođemo bez komunikacije. To je nezdravo, braće i sestre. Te trpeze ljubavi, one zapravo projavljaju tu našu potrebu da zajedničarimo. I slava Bogu ovdje blagoslovom naših prethodnika i oca Sav oca Benedikta narod se okuplja što baš nije svojstveno za svete manastire, znate oni su obično malo zatvorenijeg karaktera ali ovaj narod ipak očekuje, ima potrebu a naš manastir koliko je to nama moguće ali opet da bude sa nekom razumnom mjerom otvoren je I slava Bogu je u narodju tu otvorenost prepoznao, pa dolazi, ukupljamo se i kripimo. Ali da sve to pozivamo koliko ima raspoloženja neki s svojim malim prinosom i vi dočekajte našeg arhijereja i naše oce da ta trpeza prije svega ova bude molitvom ukrašena, a onda i ona na kojoj će biti razgovor i sastanak da dočekamo naše oce. Ponavljam, nemojte ovo smatrati nekim vapajem sirotinskim. Naš manas je braćo i sestre, može, ali želimo i vama da probudimo tu svijest neophodnu, spasonosnu, da su to naši oci, da su to naši pastiri i da nekim malim znakom pažnje Svako prema nekoj svoje mogućnosti učestvuje i dobićemo jednu povratnu informaciju, dobit potvrdu da mi pripadamo crvi, živoj crvi. Da smo mi zapravo porodice i pozvani da budemo jedno u Hristu Isusu, da ne dozvolimo da nam sa pasirima čine šta hoće. I da se prema njima odnosimo kao da su to neki tamo tuđini, tamo neki popovi, tamo neki kaluđeri, tamo neke vladike. Da. Ne, braćo i sestre, mi ovdi u Crmoj gori, do svetih nebesa, da. to treba da znate, bez njih ne možemo. Bez episkopa nema crkve, bez episkopa nema Božjega blagoslova. I ovu svetu liturgiju, Mi služimo episkopom, njegovim blagoslovom, zato ga i pominjemo neprestano. Najprije pomeni, gospode, visoko preosveštenoga arhije i mitropolita našeg, amfilohija, prethodne generacije su pominjale nekog drugog, ali bez episkopa nema božijeg blagoslova, nema liturgije, nema crkve, nema spasenja. To je ta crkvena liturgijska svijest, od koje se danas mnogi plaše, želeći onu laganu površnu atmosferu. Ja i moj Bog, ja i moj doživljaj crkve, nema toga, broći se, to nije pravoslavna vjera, zapamtite, to je bolest. Zato još jednom pozivam sve da prije svega dođemo na liturgiju, a onda i dočekamo naše Sveštenike naše arhijereja, onako što bi rekli domaćinski, jerko ko napoji jednoga od gospodnjih učenika čaškom studene vode, kaže gospod, u ime učeničko, u ime svešteničko, kad mu daš vodu zato što je gospodnji, gospodje rekao, takvo me neće plata propas. A mi ćemo da se potrudimo da naše oce ne dočekamo samo čašom studene vode, nego finom, prazničnom, predprazničnom trpezom, prije svega sinovskim raspoloženjem i vjerom, braću i sestre, i odalnošću našem gospodu koju projavljujemo vjerom i poslušnošću, zdravom poslušnošću našim pastirima što će i namadonjeti nemali blagoslov a njima biti veliko ohrabrenje i utieka na tim prvim linijama fronte na kojima oni ratuju da bismo mi bili u čistoj vjeri i u tokovima čistog apostolskog predanja gospodo blagoslovi sve vas I da nas okupi u subotu u 8 sati ovdje na Svetom liturgijskom sabranju. A večeras, takođe u 20.00 u Svetoslavskoj sali, manastira Podmajne, govorit ćemo, breći i sestre, o simbolu vjera kroz prizmu tumačenja svetog vladike Nikolaja Velimirovića. I zato sve vas pozivamo, dođite jer treba nam mnogo toga da znamo, pa evo i taj večerašnji termin da iskoristimo, da se dotaknemo vrlo važnog simbola vjere koji su nam sveti oci ostavili, koji smo i danas ispovjedili, a koji nam je sveti vladike Nikolaj onako moćno kao otac i pastir istumači. Zato i večeras dobrodošli u 20 časova dolje u Svetosavskoj sa našeg naših manastira. Hristos vskrsao. Slava ti Bože, slava Bože, slava Bože.